Страшні потворні будинки, що називають замками. А в тих замках такі ж потворні вагою в центнер обвішені кілограмами золота і діамантів принцеси. А лазничка в будинку так, про людське око, до каналізації не підключена, бо її нема, тієї каналізації. Золота, діаманти і спортивні костюми є, а каналізації нема. Гірше, як у середньовіччі, миються всі її досі в балі, бо так з дитинства звикли, і батьки їх так милися, і дід з бабою також. Та що про простих людей говорити, які заледве вісім класів закінчили? Я недавно їздила у справах до міської ради, хотіла вияснити, чому влада дозволяє на газонах в самому центрі міста просто перед одним із моїх ресторанів мешканцям навколишніх будинків висаджувати якесь бадилля, складати волуни, обгороджувати їх поржавілими трубками з поломаних ліжок і обтягувати Вживаною з дрібних кавалків, зв'язаною з магастою стрічкою, якою в світі зазвичай позначають якусь небезпеку або знайденого трупа, я ніяк не можу зрозуміти, де небезпека або труп, чи перед цією стрічкою, чи за нею. Працівники ЖЕКО не можуть второпати, що я від них хочу і чим не задоволен. Адже люди стараються щось там садять і навіть час від часу прополюють і поливають за свій кошт. Коли ж я, ледве стримуючись, пояснювала, що газон є газоном, а не чим іншим, що центр міста є центром міста і що за такі речі відповідають певні інстанції, що насадження – це не просто квіти чи трава, що це ціла наука ландшафтного мистецтва, і що інститути розробляють проекти, де, чим, коли і що має бути засіяно, аби не потрапляло в дисонанс і не створювало дисгармонії, то працівники ЖЕКу впадали в якийсь транс чи анабіоз, і більше нічого путнього я від них добитися не могла. Тож мала зустріч, назначену з першим заступником голови з питань житлово-комунального господарства. Знала, що це жінка, але як вона виглядає, не відала. Стою у приймальні і чемно чекаю, поки мене запросять. Раптом з дверей, на яких табличка того ж першого заступника голови, виходить особа жіночої статі, висока, худа, в гірчичного кольору велюровій вечірній сукенці з розпіркою до верху стегна, яка вийшла з моди років 15, тому на голові волосся догори зібране і в незрозумілий пучок вкладене. Вийшла на мене і не глянула. Зате на всю приймальню, не стишуючи голосу, продовжувала розмову ще з однією жіночкою, яка, мов, загіпнотизована позад неї, наче тінь, переховувалась. Так от, привезли ми тоді з Китаю всякої всячини. Я ж ковьор купила, Дорогий, розтягувала від задоволення слова жінка в гірчичній сукні. В неї аж очі закотились від солодких споменів. Ми вже тоді хату нову поставили, велику, на два поверхи, поклали ми той ков'яр у найбільшу кімнату, закрили його на ключ, аби ніхто конвойор не зіпсув. До нині як новенький. Вибачте, делікатно питаю секретарки, чи буде ще заступник голови, чи варто чекати? Та як буде? Та ось вона і є. І з величезним подивом, як то я не знаю в обличчя таких важливих в житті міста осіб,